Urtarrilak 16 ditu gaurko honetan, aste azkena da eta hau berri on duzue duzu berriozarijetiaren albiste emankizuna. Gure gaurko lehen protagonista zorroka euskara elkartea da izan ere batzar erabaki horra ino dute heldu den hilabetean. Urarrilarenbian zorroka elkarteak batzar nagusia egin zuen orduan ezin izan zuten ez batzoderrik osatu ez da etorkizunerako ildo nagusirik ezarri ere hori dela eta hilabeteko epea eman zuten hausnarketa prozesu batiekin eta batzorde bat osatzen hal egintzeko beste aukera batzuen artean litekeena da elkarteari bukaera ematea ondorioz hottsaaiarenbian agiatsle bostetan eta kulturgunean batzarari jarri gaipena emanen zaio burutu gabe geratu ziren kontuak garbitzeko elkarteko arduradunen arabera batzarria arria importantea da eta denon bertaratzea ezin bestekotzat jo dute aurreta lehen eskuntzako aurre matrikulazio epea otxailaren batean zabalduko da. 2012-2012 ikasturteko aurreta lehen hezkuntzako ikasleen aurre matrikulazioa egiteko epea otxailaren batetik sortzira bitartean zabalduko da. Ala, 2012-an jaiotakon eskamutikoek bai eta zentro aldatu nahi duten beste adinetako ikasleek ere, herrian ditugun sare publikoko bi ikastetxeetako batean emanen dute izena, edo ta inguruan diren beste zentro publiko privatu edo kontzertatuet estará Yoko Dute. go rika hurbiltzen ari zaigu Berriozarrera. Ala xeda urtean hitzen da ramatzak orrikak gure herritik pasatzen eta une horiek gogora ekartzeko argazki erakusketa antolatzea erabaki du AEKauzalar euskaltegiak. Erakustaldi hori osatzeko norberak etxean dituen argazkiak erabiltzeko deialdia zabaldu dute. Beraz, etxean korrikako argazki zaharrak eta ez horrien zaharrak badirin badituzue, ekimen honetan laguntzeko aukera paregabea duzue argazki horiek Berriozar ha bildua AEKA.org E-posta helbidera bidali edo eta euskaltegitik pasa zaitezkete, arte kale, kaleko hogeita laugarrien zenbakian, bertan eskaneatuko baitituzte. Urtarrila osoan zehar izanen duzu aukera zuen ekarpena egiteko eta erakusketa, otxailian zabalduko da berriozarko hainbat tokitan paratuko dute ikusgai. zen egunetako itzorduak aipatuko jugoain banka etikoari buruzko itzaldi batekin hasiko gara. Berriozarko Ateneoa izeneko ausnarketa eta eztabaidako taldeak beste itzaldi bat antolatu du herrriakFIek susstatutako banka etikoa izanen da hitzaldi horren ardatzen nagusi eta Carlos Rey arituko da hizlari lanetan itzordua kulturgunean izanen da gaur bertan urtarriak haaseei riatsaldeko zazpietan. Kultuur itxorduarikin itxor jarraitu zein klabet aldeak kontzertua emanen du loskubaz elkartean. Ala xeda datorren ostiralean izanen da hori hilak emezortzi gaueko amaika terdietatik aurrera eta kontzertua loskubazen egoitzan izanen da, sarrera berriz librea eta doakoa. Eta flamenkoa guztoko dutenek, dantza eta musika disiplina horrekin gozatzeko aukera izanen dute igandean. Berriozarko flamenko elkartea duela gutxi sortu zen eta ikuskizun berezi antolatu dute igande honetarako itzordua arriatxaldeko zazpietan izanen da, entzunaretoan. Ora ingonetan gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu, beti bezala berria egunkariarekin hasiera emanen diogu gure R pasoari eta nola ez euriteak dituzte aipagai euriteak eragindako egoera baretu egindan gauean, baina alertari euti diote hori xeda berria egunkariko lerroburu nagusia bere dizio digitalean, baina badira beste kontu batzuk ere, e, Strasburgok dio eskubiderik etze laurratu EAEANV lege campo Ucita Horrixe eguneko beste albiste nagusietako bat, bestelako kontuen artean Nafarroako albisteak topa ditzakego ere, larrialdietako zerbitzuak kobratzen dizkia osasunbideak etorkinei, hori duela hainbat egun ere jakinarazi zuten beste dabide batzuek, badirudi datu eta e, albiste gehiago daudela afera horren baitan eta e, azken egunetan zeresan andia emandu aurreko asteburuan e, Izan, bilbon izandako manifestazioak urkuluri eta bartzinari berarekin bildaitezela eskatu die errirak. Eta azkenik, lerroburu hau irakur dezakegu berrian udala autonomia deusez tatu nahi du UPNek bildu eta nabaire nitzetan. Diario de Notizia segun kari hartuko dugu orain honetan eta hauek ere ba, eguraldiaz dira edo obesan da eguraldiek sortzen dituzten edo eragiten dituzten kalteetaz. Ibaiek gainezka egindute iruñerrian eta handik bera alarma piztu dute. Albiste horrekin zerikusia duten beste lerroburu batzuk ere irakurditzak egu diario de zen. Arga, eta elortzi baiek zortziko egin zuten hilabeteko batazbesteko maila hogei tamar hor dutan. Eta afera horrekin lotuta ere uharte eta attarrriabiarteko errepideak itxita man errepidea itxita mantenduko dute lurjaausien ostean bukatzeko ba, gai horrekin zerikusirik ez duen beste kontu bat, baina istriu batekin e, ba, bai zerikuusia duna hogeitamaika urteko gazte bat du da kamioi batek eta auto bateek horkoien eta iruini artean talka egin ostean. Gara egunkaria izanen dugu izpide horrengo honetan eta lerroburu nagusia errira e, ekimenari eskaintzen dio. Urkullu eta Bartzinaren atea jo du errirak Bilboko manifestazioaren ostean. Eta zuzen Jolanda Bartzina da hurrengo lerroburuaren protagonista. Bartzinak dietak kobratu zituen elkarte batetik, zeinarekin Nafarroako kutsak berreunda iru milioi galdu zituen politika kontuetan eta Nafarroako kutxarekin argirman zuzena duen beste albiste bat PSN-ko lizarbe luzamendutan dabil Miguel Sanzekin eta Txelui Morenok deskomposizio bidean den herregimena ikusten du e, bestelako kontuen artean hause herriak bazter utzita egindako tokiko mapari ez eman diote Bilduk eta Nabaik eta bukatzeko burlatara doa gara egunkaria lerreburu honekin herriko bost gazte Epaitzea konponbidearen aurkadohala salatu dute burlatan. Eta gure irripasoarekin amaitzeko diario de Navarra hartuko dugu eta aurrekoekin e, gertatzen zen bezala, euritea dute izpideko ordo bilako ba, berri paperean, argatik, arga ibaitik gertu dauden herrietan, alerta piztu dute, ibaiaren azkunde itzela dela eta bestelako kontuen artean dirulaguntza batzuk autoa erosteko dirulaguntzak. Dagoeneko dirulaguntzak agortu dituen pibe deialdira jo dute mila Nafarrek eta beste egunkari batzuetan ere ikusi dugun beste albiste bat, hogeita maika urteko iruindar bat zendu da, iruineko errondan orko jenen parean. Bukatzeko, hause osasun zailak lehiaketara aterako ditu, ebakuntza sortak zentro privatu artean. <gülüyor> Gure kiosko digitala itxi eta guk ere zerura begiratu eta meteorologiari buruzko informazioa emateko ordua iritsi zaigu. Egonetan, bost graduko temperatura dugu behirrioz harrien, badirudi temperaturaren aldetik eta baita euriaren aldetik atzokoaren egunantzekoa izanen dela, eguraldi traketxa, egu, euri dezente batez ere eguerdi partean eta agriatxaldeko azken orduetan. Eta termometroei dago kionez, bost eta zortzi graduren bueltan ibiliko dira. Beraz, hause izan da, dena gaurko albistegiari dago kionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. <tusurra>